Знак. Я тут чекаю вас, соколики ви мої, тут я, в Богданівці, на Загреблі, а потім, як побачить мене, я кинеться на груди. Я й не щулась, як вона мою правиці обцілувала. Мала не зумліла зі встиду, поки вихопила свою руку. А тоді щодня забіжить у досвіта до мене, в кімнату, посидить біля своїх квітів і тракторця усміхнеться, зітхне і бігцем на поле. Я аж потім випадково побачила біля цієї картини троє яєчок, ще тепленькі, видно досі та її курки знесли. Таке на мене найде щось після цього, аж виплачусь на самоті. Як бувало, не відкараскою свід її дарів, а вона однієї. Та друзі, то в мене ж такі кури, що чим більше роздаю людям їх яєць, тим вони краще несуться. Я вже перевірила. І сашчисті занесла сьогодні і до вісавців, а дядько від емидові молодої картопельки зварила, петрушечкою і салом приправила та занесла, бо щось не він сердешний. А тоді Никін пустив про Марію чутку, що вона чеклоє по досвідках, бо як у співледів, як добродіка ходить на зорі по загреблі, заглядає вдвори, поки люди ще сплять, та сипне їм попід вікна чари і пришаваркує щось з чербатим ротом. Я не повірила, але ж цікавість таки взяла. Стільки пережила жінка, може, справді своїх Іванів викликає з небуття. Задрімала я, не роздягаючись, а з першими півнями, вже на ногах, тихенько прочинила двері, щоб не розбудити брата Грицька з Христею. Слава Богу, вже почали ліпити свою хату, то вибереться, бо живемо, як пальці в сісній рукавичці. Ми вийшли за запоріг, туман хвилями котиться з берега, півні навперейми горлають з усіх сторін світу, також запопадливо лемонтують, наче ковтнули по гарячій зорі. Прийнявши її за золоту зернину, і вони визирають до мене з туману. Ось, ви бачиш, як цвітемо, для тебе, і червоно, і рожево, і бурічково, і фіолетово, Щоби було твоєму окові любу. Уста їхніх полісток тягнуться до мене з туману, Справляють своє потаємне буйство на честь сонця, що незабаром шоганить не за лісу, І наче питають зарушеними устами. Не набридлямо що тобі, не вимучили тебе. Рідні ж ви мої, свято ви має одвічне, поки ви цвіте світ мені милий і любий. Простіть, що не можу оце зараз вас малювати, простіть, коли можете, бо дуже пильне ділечко маю. Ледве підвела від них очі, Маріїне віконце вже світиться. Біла хустина її вигулькає на стежці, обсадженій мальвами. До її хати й досі немає дороги, тільки стежка спорожіта у мальвах. Перейменувала... Через плетений перелаз іде до двору Сашка-Сашчихи. Розгойдуючи маленьким козубком, руку виставляє поперед себе, бо штуван клобочиться, як пара за сокору. Бачить Марія нікудишню. Я покрадьки. За нею віддалік тримаюсь, бо в мене ж око таке, що як хопиться за щось, не відпустить, хоч і ціною загородив. Підійшла до курника, легенько опрочинила дверцята і підкинула туди кілька яєць із козубка. Причинили корни, корзернулась довкола, запримітила сапу на призбі і «Давай висікати бур'яни під плотом. Саш -чихи. Вирубає трохи бадиллі, згордне руками, віднесе в терновиску загороду. «Думаю собі, чи тобі, Марії, більше від інших треб?» «У Саш синок росте від покійного Сашка. Молодша, навіть тебе на двадцять літ. Молодість у ній грає, як брага. Подейкують, що Никін їй уже тиждень петефон налагодить». І голки точать до гранітного валуна, Що визирає з кропиви на затиллі шащенної хати. Віншу б заздрість поїдом їла й очі сліпила. А ти, як пренопорочна Марія, все опування моє на тебе, мій присвітле раю, На милосердя твоє все опованні моє на тебе, мати возлагаю, у самої ж халупина вікнами на землю Сперлась. Десять курок та козеня ділять твою самоту. Я вже думала, що вона просто бур'яний стинає під сащиним парканом. Коли бачу, вузлика дістає з-за пазухи і сіє щось на тому місці. сіє її пальцями прискороджує. Та все подивляється, чи її не бачить ніхто, чи день ще не займається. Зняла спакула сащини вітру, дістала води з криниці, полила своє садиво, постояла над ним трішечки та й пішла додому. Але пішла не на прошки, а вулицею, Біля кожного двору зупиниться, сипане щось із жменьки та йде до іншої хати. Сипонуло щось і вникли в двір. Але там заалементував собацюра, цюра, вистромив із вічка дерев'яної брами ошкірену вовчу пащу. Піре за походженням таки вовк. І мати його була вовчицею. З її вичинаної шкури нікім пошив собі теплі кинді. Кинді – теплі калоші. Але не носить їх. Бо сільське собачня щоняє таку варінію, що з рушницею не пройдеш. Отож, Ірод, відлучений від сграї ще сліпим вовчанням, виховався і виріс у Неконовому дворі. і, Залежно від настрою, буває то вовком, то собакою. Марія злякалася.